سباکونو لکه کده باران دا سبق ډیر افضل له خالص زیاد دنو لګي او مسله ذکر کئ چې کم غلام تختې دلوي کنا سوي عابقنا مراد عابق بالفیل چې کم غلام سوي تختیدلوی دا اگه خر سوال جایزو یو خلان دا خبر ادار چه نبی علی سلام من فرمائی لی دا چې ادار چه چې لیو چه ما بیا با تسلیمی دا بایی ها چه د ده ده مشتری لی دا غلام ورکول شی او تختیدل ده فتح نلگی چه کم زائده اپا کم کلی و وطن ده ایا کراچای که ده کپی پیندائی که ده کله مقدور تسلیم نه ده چې مقدور التسلیم نه دي نو خرڅولې سندې البته د دی دې دین سید غلام نه او وت تختیدو تختیدو تختې ابتکار سره پناو اغستان ته چا سره ده ابتکار سره ده او د دین سید ویراشا په دې ابتکار ورخرس کا بچا ورخرس کا په ابتکار باندې सका وار خرسک نو خرسی په بچا په افتخار نو دا خر سول جایز دي دا سدي زه کاغه کېره حديثو کراغلي دي چې ا وبق قلام خر جایز نو ا وبد مطلق ذکر دي او شی چې مطلق ذکر شي نو سرورتي کې غفر دي کامل تا او فردي کامل په ا وبق کې داده چې دا بايو د مشتري په نس دواړو باندې سوي ا وبق عابق عند المتعاقدين وی یعنی د د پ نوم تఖتید له د د پ نظم سی تఖتید له د د سو وی عابق اوس دا غلام چې د دې خو دې مشتری سره د کنا نو د بای په حق کې خصه ده عابق ده خو د مشتری په حق کې سند ده عابق نه ده بل داوا چې لکا هغه چې مونږ وی نه خرسيګینو مقدور تسلیم, تسلیم نه وکنا غیر سو مقدور التسلیم او او دیخو سشه دی مقدور تسلیم دی اولی چا سره دی مشتری سره دی سیده البتا دی دوارو اکدو کو توجو دی دوارو سو کو اکدو کو نتشپ دی اکد باندی دا داغا مالک نگرزی دا اتخار سه نگرزی دیخو مخی پا قبضه که دی خود داغا تیره قبضه چی دا دا بدل دا و دا بی قبضه سه بدل دا یعنی قبضه ثانین به بکسیوی پکاری صحیح ده کنا ولی زکا چې دی ابتخار د چکل لا غلام قبضه کړو اولو د بی اینا مخکی نو اې د به گواہان کم کړو کپی نو قائم کړی کدی ابتخار په گواہان سکړو قائم کړو د صاحبینو ته وی چې تاسو په دې خبر سو صحیح گو وسې چې دا غلام ما مونتره دې پر دے دے چې کلم د دې مالک پیدا شې به سکوما واپس کومه نو دا د ابتخار سره شو امانت شو نو د قبضه قبضه د چا دا امانت تا او دا رستو چکم عقد شو نو د قبضه بده چاوی بی. د بیع وی قبضه د امانت دا زویف دا زګدی کې به صورت د هلاك کې زمان نشتا او قبضه د بی قویدا زګ په دې کې سشتې زمان شتا پون شوې نشوي نو دا قبضه د امانت دا قائم مقام د قبضې د بیغی گرزی دلی <تصفيق> او کدی ابتخار په گواهان قائم کردی نو زانی پی غلے کردو و پیدا جوخا پخا گینی نو قینچی بے کو خبرہ پوئی گی کنا گواهان پی, پی قائم کردی نو د دے دی دے دے سوشی دے غاسب دا قبضه دا چا دا دا غصب دا او مخکره روانه د حق قبضه قبضه د چا نه به ایره نو قبضه د به غیر د قبضه د چا نه د خاصب نه ځکه هغه غیر مشروده داسره دا مشروده دا. نو در دې په ځای مقام مقام کړلې نشي نو د تیره قبضه چې دنه دا ډول صورتونو کې قائم مقام کړلې نشي پهونو شويه البته بیا سښوا صحیح شه په دغه باندې بیا سښوا والک په بن شوي ولا يجوز به التخطيد ان النبي عليه الصلاه والسلام منا فرمائل ولا انه لا يقدر على تسليمه زګه دا, دا بای قادر اله تسلیمو و ایت وبخدا ای توبه قادر اله سن چلو الا ذم رضا ايب يوم رجل شي خرسي کی دا په افتخار باندې شي چې دا غلام هند دود دې افتخار سره دي لانه المنهيب او ابيق المطلق نما ويل دي زه گمان نش کړي ده, ده. ده ابيق مطلق نه کړي ابيق مطلق كميو ده وهو ان يكون ابيقا في حق المتعاقدين شغه ابيق په حق د چا کوي وهذا غير ابيق في حق المشتري او دا چې ابتکار سره ده په حق د مشتري کې ابيق نه دي ولې ان واذا كان عند المشتري چې کله د مشتري سره ده ان تفلایت زواني تسليم هغه چې مونږه مواجه ویلو چې دي قادر اله ندې نو خو قادر سوم نه ثم لا يصير دا قبل لا ته قبضه غمصله خبر ویل شي د خو استاد سو فکرې یاره زمانه سبق رخصو آغره ثم لا يصير قابزم به مجرد صرف چې کمونو په حقت قول و باندې د افتخار قابز ګرځي نه په صرف پدین ګرځي اذا کان فیه دی چې کله په يد چا کی ازا کانا فیدی ہی وکانا اخزی ہی. او داري بما اذا كان في يده وكان اشهد عند او د ابتخار چې کم نه نو دو نیول په ټیم کې سب غواهن قائم کړو لانه امانته نه د اوسه کړه د بنسده وقبز الامانته لا ينوب عن قبض البيع او قبض الامانه قائم مقام د قبض رچانه ګرځي ولا ولو كان لم يوجد او کله ابتخار غواهن قائم کړی نو یجب ان يسير قابزا دا چې کمنو واجب ده چې د بقابص شلیانو قبض او غبص بهدا قبض راچا دا, دا ولو قال هو ان ذا فلان فبيه من ندا بل صورت ذکر گئی سویم صورتو بای کوچ سات دیجیے ابتخار او تویی هلکه غولاما معلوم ده عمر الله سره د پمایرا خرص کا دن سی ستا غلام د سره د پمایس صحیح ده کنا دا چې کمونو جایز ني دا نه دي جایز زکه چې دا ابق ده کنه ده فق د متعاقدينو کې زکه نو چا سره ده بای سره ده نو یو صالح سره ده کنا درمګل 70 سلګي حق شانتي ده چې ده مقدور ال تسلیم نه نو چې ده مقدور ال تسليم نشو قادر ده ده ولو قالوا ان فلان شد اخولان فلان کیسره ده فبه ومنني پمای راخرس کا ولا يجوز لانه ابق في اقل متاخرين زکه ده ابق ته په حق د چاکی متاقیدنو کی ولانه لا يقدر ولا تسليمه ده بايه چې کوم قادر اله تسليم نه ره ولو باب بلا مساله ولو باب توجو دین سیدو لګیدو غلام تختیدلو خوبه دسترګي پټې کړه او افتخار مسترګي پټې کړه او اوکو اقا څه شو او شو چې اقادت غلام چې کوم نارغه دین سید ته وي شو کړی چې ستانه خو د اخلاص کړه ما دا خبره پويږي ها ده اوس که صحیح ده یو قول امام سیو یې سیدا د جستیم کېدا د بیا سټیم غلامو ا اابق په حق دچا کې متاخرین کې سو اابقون د بیا باطل و دا موناقشوي صحیح نه ده او چې صحیح موناقشوي نه ده نو دا و صحیح کېدلی نشي سیدا دوی کول دا دی او ریبا چې د سده وجنه نو سې چې که مې وجنه نو سې نو هغه وجو خص شوا ختم شوا نو کول نه ولا قانون نه بیسکا خبرونه پون شوي یان دې وله وله نو سې زکه چې باه قادر حالت تسلیم نو او سوشو کا تسلیم شو نو د ادمه جواز هغه وجس شوا ختم شوا نو سوشو شو والا بعض آب کا آب کې چپهکو و خرې کو خر سوممه عاددمې باق بیا اپس شو د د تیخت نه نو لا ات مظالی کلقد دا مخین قد تام نهدي لی نه وقعات ځکه دی چې کمو باتلواقع شوي دی ل دامل محلییتې ځکه دی محلوونهو د بیاسنو کا بیا توېفل هوا لکه مارغانان خررس شو بچا چا کې په هوا کې بیا سړی ونی وي وانا بی حنیفه دا دویم روایت ما بیلی ده انو یتمو لقضو ازا لم یفسخ چه اقت اوستام شو مخی چی دی فسخه کرده نو کچه دی اقت دوکو بیاسکو فسخه کر او بیا غلام راغی اس نو اسپنه بی اقت کئی او کدی اقت دوکو لا فسخه کرده نه دی غلام سشو راغی نو بیا سشو سعی شو لیان الاقت دا این اقت دا بی قیام المالی زکر دا اقت چی دی نو تعلق لرل اقت ستا ہوئی بے اقت ستا ہوئی بل نو دا غلام مالو کنو ها؟ و کنن نو لکه اقت خو پا مالیت تام شوه ده کنن چاوانی؟ پا مالیت پاننی والمانه قدر تفاعا او غمانیتی پورتا شوه و هو لحج زوان تسلیم کما ازا افقا بے بادل بے لکه دوارو بے اقت کڑا او کڑا غلام ہو او چه بے اصوشوه او شوانو ته سې غولام شو او تخته دوی زیب انتخاب سره نه زمو او تخته دو اوس دابه خوشو مې دا کنه او غولام او کنه اوسه تخته دو روستو چې بیا واپس راغی دا بیا وسو سې او دا ښه شاندې دا ونه واه کذایر وان محمد دا س روایت محمد دم شوې ده بله مساله ولا بي ولا بني امراه في قدهن د خزې پای خرسوال پیالای کی پیډر کې دا جایز نه دی چې خزاول شي او غېن سر او واسي پای راو واسي پیډر کې او, آو ایدا خرسوال د سیارامیاني يرغو کیسه ما کیسم خلکی ښه موږ سره دی ستا سره نسدي او کاکاو بس ممسقابل بهوو الله د رازاد کې جیل کې دی ما سره بیکپ لګ مشر سړه سپینګې ډیر غډو نوګب پ لګنو یاره ووي داس چلو زمونږ په کلې کې او چل شو ډېې خوې خلی خبرې به کوې ساده ته خبره کوې و وي یوه جنا وه پ غې چې کمدننو چاولې ډېې شوي خواخی وی دا خواب کیا سرال لگا سعوالی خواللی خواللی خواللی خواللی ویستا خوال خوال دا زیده لیوه وی وی دیری سکڑه وی خواللی وی نبیاسسو شوا او دا زیده وی لگا دو ربان نخریج بیاسس شی او دا زیده وی زمن یو سڑیو نو میلمانی رالو میلمانی راللنو وی چای وی لپا خولا څپاخولا چا نو ګرځې ذيله دے گاون ماون کینچتا سی پی د اکړې نه نه چاواله پخړه ده نو ملمنو بیا گیډ خراب شي دا ملمنو سخره بشي دا وه لکه چا کې موږ له ساه چولو زمون قوتول سخره بشي دا گیډ ویاروي پایونا کانا نو ورن گورمه ولشل وی دا غي داس داسلې وزوی در باندې دی دلې وګورو لشي دا دلته وې چې دا د خځه زنانه پي په پیاله کې خرصول جایز ندي په پیاله مسلې جدا ما او لکه د تعینو د سینې مسله سره جدا د صحیح ده کنه ډاینه نیولسو جایز ډاینه نیولسو ولې هغه کې مستقل پرورشتې کې تش پي خرصولو ندي لاکهتی ته چول لی داغه چې کمونو خمانه خیال ساتلی مکمل هغه د غیر سمدوې لی بل اوشپ ديه د راست په پیډر کیا چا و د یو پیډر چې کمونو دا په روپ بانددي خبره باې پوهږې دا جایزو دا جاز دي ځکه دا جز د آدمی د آدمی محترم دی جزس د آدمې خررس هم سنی دي جاز دي. دی ک دا انسان ااحت دی. خبروانی پیویګه ان اسلام اسلام نه آرام ولا بيع ولا بن امرات في قدهن وقال الشافي ما مشپوي جائز دي لانو مشروب طائرن پاکسز دي ولي نخرساي پاک هر کله شربت ته وي ولا نه دا سنجه لوی خلق کس کی ولا نه انه جزء الادمي وهو بجميع اجزائه مكرم دا جزء د انسان نه او به جميع اجزایي مکرم او انسان ټول اجزا سر مکرم دي او مصون عن الابتزال بالبيع ده محفوظ در دینه چې دغه کومونو کاله سوق کله ګوته خرسي سوق کله سخر سيدا جائز ولا فرق فی ظاہر روای او نشته فرق په ظاهر روایت کې بین لبن الحره والامه کده حری په ایو قدامی تواړه خرسول سندي جائز ندي امام یوسف انه يجوز بيع لبن الاما د وینز خرسول سدي واکې د وینز د پای خرسول د وینز سر خرسول سو جائزو نو جس خرسولیم سا دی جائز دی آنبی یصف انہو یجوزو بیعو لبن الاما لئنہو یجوزو ایرادو لق دی علا نفسی ها زکروا واقعا کول لق دی بسر بانے فقضا علا اجزائی جواب کو دی جواب تا لک فکر روکا دی جواب تا لک فکر روکا دا وینزا خرسولی شی زکا چی دا وینزا وا ذکر رقیت صوب کی رقیت رقیت په هغه ځای باندې راضی چې په کم ځای حریت راضی رقیت په هغه ځای راضی چې کم ځای باندې حریت راضی او حریت په هغه ځای راضی چې حیاتي أي کسې وي حیاتي دا حریت کوه تکنه نو دا په هغه ځای دا اوس په حیوان ناراضي په ژوندۍ باندې ژوندے حری او ژوندے غلام شي ندار رقیعت راضی په محل حقوت پانی په پا محل چا باندې قوت چه حریت ته اوغه په حیات راضی او لبن چې دی پای نو دا محل د رقیعت نه دی زکه چې دی کې سنښت حیات نشتا نو پدی باندې غلامی راغلي نه دا یوازې پدی جز باندې غلامی سنځه شووی راغلي نه دا نو دی د وجنات دایواز خر سول سن دی جایز نه دی قولنا منو توائیو ارقو خد حل فی نفسیها نارق چیده ندار دی پا ذات را غلده فا اما اللبن پا لارق قفیه پایو کسی نشتا قولی لئنو یختصو بمعالن زکر دارقیت چیده غلامی ناخاص تا پدا سزای پوری چی اتحقق فیه القوة چی پایی که متحققی کسی شی قوة اللتی هو زده و هو الحی ولا حیات فی اللبن پا پایو کسی نشتا ولا اجوز بے اشار الخنزیرو د خنزیر چې کم دنو ویختہ خرڅول سن دی جائز ندی ګورہ کچته موزه شلی دی لیوی کابل شلی دی لیوی او د خنزیر په ویختو باندې ګنڈل شي ویختو څه شي ګنڈل شي او پاږی باندې خو صحیح راځي او نورو سيزونو باندې نشي کېدل نو په دک باندې ګنڈل جائز دی ګنڈل شې دی جائز دی خو خرسولی بیا سنی دی احنافوی چې انتفاع جایز ده نو دا مفتا کس خوا ملاوی کی دیر دا وقتم مفتا کم سکی گی ملاوی کی او خرسولی جایز نی دی زکا خانزیر نجا سلعین نی او منگ نجا سلعین دا نوشو خرسولی زمان با خبر پوی گئی چه کم خلقو دی تا کتلی دی چه انتفاع تس دا زن زائی کی جایز دا چې انتفاع ته جایز ده نو د قزای کې خرڅول هم سړي جایز دی, دی ولا يجوز بيع شعر الخنزير لانه نجس العين فلا يجوز به اهانه الله دار د سپکواله وي يجوز الانتفاع به للخرس او روادي چې کومو ګټه غستل د پار د ګاډلو لز ضرورت فين ذلك العمل دا کار چې کوم لاي وخت دا نه حاصلې د بولسيز باندې بس هغه وخت چې د و ايوجت مباح الاصل او ملاويغي مباح دکه شانت مفت ملاويغي ولا ضرورت فعل الى الباء ضرورت به تنشته ولو قف الماء القليل كلغو بوكي د خنزير ويختبره نو به روان نکړي خراب شي پليت شي اين د ابي يوسف اين د محمد لائف شوه لئن لئن اطلاق الانطفاء به دليل طهارته زكا چ جواز د انتفاع د دا دلیل دا ته حارت ته شدا فائدہ غسل ل گندلو د پارس دی جایز دی معلومی کیدا چې دا پاک تي صحیح ده کنه او بو تپریو تل نو بپلیتای نه има بو یوسف ته وای دا جواز د انتفاع د ضرورت د پارا دی او په ابو کی ضرورتو ولی یوسف ان الاتلاق للضروره فلا تزور الا في حالت الاستعمال نو نظائری کیدا ضرورت مگر حالت د استعمال کې و حالت تلتقي تغائرها او حالت د ابوت د پریخودلو دا مغایر د حالت د ضرورت نه دا, دا غ ضرورت حالت نه ولي يجوز بي شعور الانسان ولا الانتفاع به مخرازږي پخ تیر کاله خلق بگرځید د زنانه ويختي اغستلو استاسويتي زنانه ويختي سکول اغستل دا جائز نه دي د زنانه ويخت خر او اغستل دواړه چې کوم نه دي انسان چی د انسان ويختو ولا يجوز به شور انسان انتفاو به لان الانسان مكرم زګه انسان چی د دې عزت کړه شو د لامبتزلن دې به قانون ابتذال نکېږي چې دې خرسول را خرسول شي فلا يجوز ان يكون شيء من اجزاء من الذى موهان مبتذلا ندي رواچ شدي او جسد د یوسد د سپکا او مبتذلا چا ورکول را ورکول شي فقط قال عليه السلام لعن الله الواصل والمستوصل نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې لعنت د الله د پاغه خ زبانه چې پردی او چې کومه طلب کی چې مال یو لګاوه صحیح ده زنا نه وي اختوصل اخري خو دې اخري چې خپل وي اختو سره سکی یوزئی کی کنه ها اوس کون څه غلطه ولغواړي ها کون څه څه کول غواړي پر تول غواړي دیزای کې وخته دی راول غواړي چې د دوپټه کې غړ غړخاري وړای دی ولګي کنه پلاستیکی وخته دی ولګي دی انسان وخته لګول جایز یو یو انسان له بل انسان وخته لګول سن دی البته خپل وخته څنګه دی چې سړی له کډاځه کټا شوی دی ار دې ځنه وخته راولي دی ځای یې کری اوس کری کنه سوال دازه کټا شوی کنه دې ځنه وخته راولي د سټ نه بدل ته سکی وکری دا نو دا الیمان په د جواز په تور کې جدا بسوي خپل ويhto واینا ما يرخص فیما رخصت ور کړشه په هغه کې چې یت تخذو من الوبر چې جوړ کړشی هغه چې کمونو دو واینا فیزیدو فی قرون النساء زیادت راول چې کمونو پسونو د زنانو کې اغه کون سوداګری کې ولا بی او جلود المده قبل ان تطبغہ او نه ده روا چه کمینو ده مردار سرمن خرسول ده رنگ نمخ که لیانو غیر و منتفاهم بیهی زکا دینا فایده نیشی غستله نبی علی السلام فرمایی لی دی لاتن تفیو من المیت ده بیعابین فایده ماخلی چه کمینو د سرمن ده مردار اینا او ده احاب سشده و او اسم لغیر المدبوغ دا اسم د داغی نوم ده احاب کچه سرمنی ته ہوئی ستا ہوئی کچه سرمنی تا پخیت علامه مره في کتاب الصلاۃ ولا با سببها والانتفاع بها بعد الدباغ او نشته باکو په هر سوالو د دې کی او په پا پایدی غستلو کې پس د دباغت نه چرنګ وکړی شو چکړی شي بیا جایز دی لانه توحرت بالدباغ زګدا په دباغت سره شوه پاګ شوه وقات ذکرنا او فی کتاب الصلاۃ ولا با سببها زبس وکم هو